Коли втомлюсь, коли не можу йти, коли в очах від болю гасне світло, тоді я сам себе беру на руки.